Denbora pixka bat ja, buru nebilkila e, diratzeko azmu hori, ja lengua, denbora alditik han pixka, te, klubak indehitzein dara bai, ja, bueno, azken nian erakien unzaitzia, e, ja, eta gagoen ba, bueno, horretan, ja, esan dien, nire eskeneko duktia eta da, eta bukaeran ba, esateko azmu ekin, bueno, azken nian, ba, ba, giztu ez pasada, beste Rangel fitxatu deu, ta, gora beratikin azken nian e, aurratu indan anuntzi, anuntziateko momentu hori, eta lengua nien eta ona bueno, motibaa quizá, ba, bai, hiru esangon dituke ez? Eh? Zeren egun ezpigatu miten urte asko damasioen, azken egoetan taldia e, gorakai jua, eh jauzi kalitatea asko eman ditu, dan, eire, piskat, itesa, it, e, nivelo, ta eta fiskaiko coste daite zaite, ez? Zenibele hor maila hor ta iristia. Eh geore ba bueno, nere ibilidaki, horibildia berautare, ba Naiko hasetu ba, ta na, ba eta gausekin da eta da txofisu nai beira ere, ba bueno, beste os e, da bizitzeko hauekin eta uste ba momentua zala, es, e, eragakia bartzeko, uste jet jakin merbalare bai juten eta alderkotei ba sensazioa dakatasmatu utela momentuekin da, bai kluba ta bai nire ba uste jet gizarteatzako gala. E, uste... Ba bueno, zure pozizio dela, eh, eizan duzun aburrerekin, non gan pozik, gero ba taldeek ere harrerat hori eta eta bueno, ba mailera polituat, ez? Ba, oso pozik, oso pozik, que eh ya izan e, azkeneko astea hauek eta batezbea azkeneko egun haue, ba unkiak egin zendia, ez? Eh, ez da oso egun intentsuak emozionalki ere bainetzako eh biskarako taidea burua zentrau da gutzia bai, roker nikan e, denbora de ja uta eta kosta idea, eh, segurua biakdan lekune gutzia, baina bueno, eh prentsa berkonen helburua izan biskarat eh asuntua argitu eta lasai denbora diren zentrauta segitzia eta bueno, ara aurrengo partidutako ba, baretzean daudena eta eta bueno, sesa sillonekin bukatzen ba ni pentsat eh alderkatikan jendean erantzuneekin bai oso oso posibil nahao eta oso eskertuta. 20 mm, oh, urte izan dira guztira ikoloan profesionaletan eta eta horretatik 12 bi hemen e, bihasoa hartalekun, bueno, eh etapa ukatutaz ze, ze izango da bihasoa zuretzat. Bueno, bihasoa eh hasta aquí pa tan nere nere etxia dala eh eta eta hasi izatzen sarikogo, es ni orain eh okarari utzikoet. Orain ba Zale bezaleatuko naiz, nire asmoa da partia ikustu da toktzea, eta pixkoa eskueloia eta, ba, eta soain, disfrutatzea ez? Ez, ez, ez dakitak matetatik nola ikutzi baren eskueloia, sufrirtuko etan ez, nik uste nahikoa lasai hartuko etela, zen nahikoa sufrirtu doben beran, eta eta nindik aurra bida soakin